Capità Jesús Montaner a base Estrella del Nord. Capità Jesús Montaner a base Estrella del Nord. Responguin, si us plau! Aquest cop en blindat ha i encara no m'ho puc creure. He perdut la meva nau, la meva tripulació. Potser Montsalvatge hagi desaparegut ja. Tant s'abandonaria si morís ara mateix. Com em vaig poder equivocar tant com? Per què no vaig pensar que aquelles naus representaven un perill mortal? Per què no vaig donar l'ordre d'evacuació abans? Qui sap? Ara, i ho diguem la fi de que consti els arxius de l'Imperi, estic sola a la càpsula 4 de la nau Arcàngel. No sé com hi vaig arribar enmig d'aquest infern de sang i foc, de crits i plors. Vaig veure perfectament com explotava la meva nau. Em va semblar sentir el pes de tots aquests cossos calcinats sobre el pit, ficant-se dins els meus poros, fent-me taüt, viu i mort a la vegada. Capità Jesús va ser estrella del nord, si us plau, si us plau! Brindat a Capità Montaner, solicito permís per entrar a la Càpsula 4. Concedit. Vaja, vaja, vaja. Estic impressionat. No pensava que fossis tan dèbil. Dèbil? Ho he perdut tot. Mata'm si vols. No té importància. No tinc importància. Al contrari, capità. Ara t'has convertit en una peça que allauta la meva partida. Vull que segueixis viu. Què vols dir? No t'importa. Només has de saber que a partir dalt et protegiré. Seràs el meu petit príncep. Ets boig, absolutament boig. Potser sé. Sí, però qui dels dos ho és -ho. No em cal pensar-ho. Tu mateix. Adéu. Malnascuts. El Ferassà i capità Montaner amb rep. Sí, el Ferassà, on és? El quadrant 14 m'he capitat tots nosaltres. Pensàvem que era mort. Nosaltres? Qui sou a la càpsula? Doncs tinguem mi, en Duikar, engecintat i el doctor Arco. Hem portat el tinent Arenyes a Ciutat Salvatge. Les seves ferides eren massa delicades per tractar-les amb el limitadíssim equip de la càpsula. Vaig cap a vostès. Realitzarem la maniobra d'acoblament d'aquí a dos minuts. Iniciant seqüència de calibrament. Iniciant seqüència de calibrament. Disminuint potència dels propulsors. Disminuint potència dels propulsors. Anàlisi de risc. Anàlisi de risc. Conclusions, alferes? Un 30% de risc, senyor, i les seves? Idèntiques, tranquil·litzis. Ajustaments? Ajustaments! Operació finalitzada? Operació finalitzada. Alferes, quin goç veure-la? Al mateix li dic, senyor! I hi ha més supervivents? No, no, senyor. Almenys no n'hem detectat més, però sí sabem que la càpsula 7 de la nau va escapar uns segons abans que tot esclatés. Que si doncs, encara hi ha esperances? Potser sí, senyor. Però el senyor Saimons ha aconseguit que el judici es celebri. Ja el reclamen. Ha de baixar els jutjats de Montsalvatge ara mateix. Esperi un moment, Alferes. Creu que el Tinent aranya es pot tornar ja amb nosaltres? Sí. El darrer informe mèdic deia que ja s'ha restablert completament. El vull aquí. Rebrem un nou recluta. No vull deixar Montsalvatge indefens durant tant de temps. Transport! Sí, senyor. Benvingut, Tinent. El feia mort, capità. El mateix pensava jo de vostè. Què vol dir de mi? No n'he tingut prou amb tot el que ha passat fins ara? Encara no me n'hi recuperat? El necessito, un món salvat ja ho necessita. Ja estic cansat de tot això. És lliure de fugir del seu destí si ho vol, Tinent. Em quedaré de moment. No puc fer altra cosa. L'imperi em persegueix. Gràcies a vostè sóc un proscrit. Tots nosaltres som proscrits. Ningú creu que les naus, aquelles naus que ningú ha vist, em fessin esclatar. Fins i tot jo! Nois!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 Mofo oh. Fixant coordenades, establint paral·lelises, projectant senyal. Oh. I el gust per enústinen, l'almeall Guróm està bé en que sí en aquest mateix moment en transmet les seves dades. Transport, Sí, senyor. Benvingut a la càpsula 4 de la nau Estadar-Arcàngel Alferes Eduard Magrinyà de Barcelona. Hola, bona nit, capità Montaner. Hola, bona nit. Malgrat les circumstàncies, me n'alegro de veure'l novament. Que fet, en Raíctor no el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Magrinya, donat que coneix perfectament el procediment del nostre test, m'abstindré d'entrar en de tants. Li sembla bé? Sí, sí. El tinent Arañas li farà la primera pregunta. Tinent? Alferes, bona nit. Bona nit. Imagini que algú, potser l'amiu Sheperens en persona, acaba de lligar el seu cervell, el seu cervell amb un cordill d'or i sang. Vostè intenta desesperadament que el seu intel·lecte escapi d'aquesta estranya presó. Però no pot, de cap manera. Què faria? Al Em doncs, trepatia i intentaria comunicar-me amb algú que m'ajudés a poder escapar. Amb qui, per exemple? Doncs un altre garrer, que sí, és per la proximitat. Per les proximitats? Sí. En un lloc tan salvatge com aquest? Qualsevol guerrer està preparat per estar en qualsevol lloc per lluitar en contra d'en Molt bé. El recorda el dia en què va ingressar de base esperança el Feres? Sí, sí, sí, sí. Tot va ser molt bonic. Tothom abraçant-lo, desitjant-li sort, però vostè i jo sabem que ningú deia la veritat. Només el volien lluny perquè no el fons no el suportaven. Què faria si tornés a veure'ls? Doncs... No s'hi guardaria un cop o... passaria d'ells. Simplement? Sí, sí. Molt bé, el tinent proseguirà. Obre els ulls i veu la cara d'una dona. No sap qui és ni vol saber-ho. Només està asseguda que es tracta d'una estratagema dels mestres ascendits de Meinucari. Volen seduir-lo, xuclar la seva màgia i podrir la seva ànima. Què faria? Alferes? Sí, sí. Alferes, és una rialla això que escolto. No m'agraden gens les rialles, Alferes. Comportis. Ja em comporto. Ja em comporto. Doncs... Els problemes que estem tenint des que blindat atacat la nau no són cosa de broma. Alferes, respongui. No sé, intentaria escapar de cosa de forma possible en què estigues a meu avall. Molt bé, diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Alternativa. Precisió. Saber. Persupost. Sort. Hazard. Error. Mai. Passió. Sentiments. Ignorar. Desconèixer. Distància. Longitud. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Doncs una ràbia per tots els garrers que resquen que lluitat contra el blindat i han perdut la seva vida. Uh -huh. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, Feres, m'escolta? Sí, sí. Ha de saber que el nostre ordinador no ha valorat positivament les seves respostes. Massa breus, potser. Per tant, li adjudica un punt negatiu. Mal començament, el Feres. Però, en fi, té la pantalla del seu ordinador a seu? ha de saber que està a se en el segon nivell de món Montsalvatge. Salut i el tornucos d'aquest portal. Hola, bona nit. Uh, premi la tecla ESC. Ja està. Ja ho ha fet? Sí, sí. Introduixi el segon codi. 4, 4 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2 0, 0, 6, 6 2, i 1. Alferes uh. Magrilla, veu d'estructura metàl·lica i la casella el número que va donar voltes constantment? Sí, sí. Molt bé, apreti qualsevol tecle per del el cronor. Ja està. Quin número apareix? El 18. El 18. Alferes acaba de ser xuclat pel túnel de llum i mort. Davant seu veu tota mena d'imatges absurdes.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 Ha de saber que perd un punt de força, en guanya un d'experiència i en guanya un altre de valentia. No ha estat una mala decisió del tot, Alferes. Alferes, als bisbes de Terbiu, li dona la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat amb les quals juguen els bisbes entre el ritual i ritual l'hipnotitzen. Però tot i així, concentrant-se, pot arribar a veure un perillós sarxigut corrent per terra. O vola pel cel. Alferes... Corre per terra, més bé. Molt bé. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaran a la base d'esperança, ignorar els tervius. Segons el mirant, Guiura no són perillosos. Opció B. Fer explotar una de les esferes amb un crit faundut. Te i cicat! Opció C. Seguir endavant i procurar esquivar el sacciut amb un salt. Doncs, opció B. Opció B, faci el crit, sisplau. Te i cicat! Molt bé. Guanya un punt de força amb guanyadors d'experiència però no en guanyar cap de valentia. Els acciuts tremolen. El Feras acaba d'entrar a la tercera escena d'aquest nivell, el regne de Castell Saga, un dels més peridosos de món salvatge. Del abismes infinits que rodegen el Castell sorgeixen milers de bombolles de sang ardent de mil xeperens. Què vol fer ara? Opció A. Aturar-se i pregar els déus del vent que s'enduguin la sang. Opció B. Aventurar-se per l'esquerra. L'opció C. Tancar els ulls i seguir endavant a cegues. El feres? Sí, sí. Decideixis. Som... Pensi que és una qüestió delicada. D'això depèn el que guani o no guanyi el monstre d'aquest nivell. Doncs diria que m'aventuraria per l'esquerra. Per l'esquerra? Sí. Molt bé. No guanya cap punt de força, no se necessitava massa per fer aquest moviment... Però en guanya un d'experiència i en guanya un mes de valentia. No està del tot malament. Fem un petit recompte, alferes No té cap punt de força en aquests moments. Ha guanyat un punt negatiu i ha guanyat un altre positiu. Té quatre punts d'experiència i en té dos de valentia. Estava veient, en amic d'aquest nivell, la Lolita? Necessitava un punt de força per vèncer i no en té cap, desgraciadament. Necessitava dos punts d'experiència i en té quatre. I necessitava un punt de valentia i en té dos. I a més, en el nostre test ha tret un punt negatiu. El feràs, la Lolita se'l crespirà immediatament. Si és a punt de començar. D'acord, a feres, Transport! Sí, senyor! Eh. Esperant, capità, fins i tot havíem arribat a pensar que no vindria pas. Doncs aquí estic, disposat a lluitar tant com sigui necessari per demostrar la meva innocència i la de la meva tripulació. I per demostrar també que la responsabilitat de la mort de l'oficial científic no és meva. És vostè, francament encantador, capità. Fins i tot m'estalviat i agir-li els càrrecs. Exigeixo que el judici comenci immediatament. Com vulguis, senyor Simons. Com a representant de l'imperi, vostè és la màxima autoritat aquí. Gràcies, jutge Rothen, aquesta nit demostraré de forma irrefutable que el capità Montaner fou l'assassí de la meva filla i també qui va donar l'ordre d'iniciar la seqüència d'autodestrucció de la seva nau en un intent patètic d'evitar que la comissió investigadora trobés les cintes que el delaten, però el que no sap és que ja estaven a les meves mans abans. Dubto de l'existència d'aquesta cintes, senyor Simons. És vostè tan arrogant com estúpid, capità. Jutge Rothen, demano l'audició de la primera de les cintes. Endavant, endavant! Gravació, 2.764, 40. Efectuada pel capità Jesús Montaner de la nau estelà Arcàngel. Codi de prioritat Quervus Alfa. Ordinador, inici de la seqüència d'autodestrucció segons protocolos IAC. Com veu, jutge Rucen, no hi ha cap dubte, el capità és un traïdor. És un muntatge, jo no he dit mai això però els arxius de la nau han estat destruïts i no podia demostrar mai. Ah, sí? I com ha aconseguit la gravació, doncs? L'imperi Corbus ja havia obert la investigació i els missatges de prioritat alfa quedaven paral·lelament enregistrats al ordinador central. Increïble. M'imaginava que no estava centrat, senyor Simons, per això. Això què? Digui-ho. Això què? Vinga, digui que l'òdia, l'imperi. No ho faré mai perquè no és veritat. Patètic. Insolent. Cavallers, cavallers, moderin-se. Tot i que frueixo del seu odi, que em fa gairebé plorar de plaer, no puc tolerar aquestes faltes de respecte en un jutjat de l'imperi. Ara farem un petit reces. El capità ha de continuar la missió que Corbus IV li va imposar fa molts mesos, mentre avaluaré les proves representades. Poden retirar-se. Gràcies, senyor. Ah, I me van fer servir la sala de comunicacions del plau de justícia, de capità. No cal que vagi fins la seva nau. De fet, el seu codi genètic ha estat enregistrat pels escàners del camp de força de seguretat. I si detectessin un transport, el mataries! Tinent, sembla mentida que vulguin continuar l'operació tot les circumstàncies. Ja ho puc puc mentir, capità. Ai, Déu meu. Miri, he preparat els transportadors del Palau perquè processin els senyals amb viatges de la base d'Esperança per l'armirell Guró. I tot és a punt, senyor. Tenim un altre garrer preparat. Transport. Sí, senyor. Benvingut a Ciutat Salvatge, Alferes. Sergi Pinós, de Barcelona. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Cada fe en Rai Tocobo no el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada, 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Pinós, coneix el procediment habitual del nostre test? Sí, sí. Molt bé, m'abstindré d'entrar en detalles. Tinent, faci la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Bona nit. Vostè ha estat l'elegit. L'elegit per veure l'única aparició que la deessa Menenquiri Ley farà aquest segle. El més probable és que li faci revelacions sobre el futur d'en Blindet, de la nostra sagrada missió. Farà públiques aquestes revelacions o se les bordarà per si mateix? Les faré públiques. Per què? Bé, som de, som Posaria de en perill de la nostra missió. El feràs expliquis. Doni'm explicacions immediatament. Home, crec que seria important que tots estiguéssim ben informats. Vostè creu? Sí, sí. Bé, has superat el meu parell. Com sabrà, els sedents de força fora inventats per l'enginyer genètic Mentor Oskaisi al fa dues eres. La seva missió era la de conservar durant uns dies l'ànima d'aquest familiar que acaba d'abandonar el seu cos de carn. Però, com sabrà, avui aquests mecanismes han estat prohibits després de comprovar-se l'existència d'un mercat negre d'ànimes a ciutat salvatge. Arribaria a comprar-ne un i a robar la fortuna necessària per fer-ho, per tal de conservar la seva mare, el seu pare, la seva germana, uns instants més? No, perquè crec amb, crec amb la justícia del món salvatge, i jo crec que, que això estigués bé. Bona que... resposta, Ferres. Has endret a ha parlar de la cadena de Dorko Nuntat... Bé, doncs, mi, eh, jo l'explico. Es tracta de la temible massa de ferro que aquest déu pervers utilitza per lligar els seus fidels i convertir-los en gossets de la seva església. I ara n'acaba de trobar una, i podria aprofitar-la per aconseguir que tot l'imperi s'agenollés davant seu. Ho faria? Ho faria el feres? Se li ha esgot al tenes. El Ferres. No, no, perquè crec que... No, no, no, jove, no tinc prou de... prou de valentia per, per intentar-ho. Encara se'm rebel·larien. Sí. Bona I pensada. I sent en un carrer, no. Molt bona pensada. El Ferres, ara pensi en un cavall. Amb les potes trencades, gairebé no pot respirar, però segueix viu. I podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir, o simplement se n'oblida? El congelaria... I el treda a la base, a veure si li podien ajudar i si no, bé, què... A quina base, quina base té aquest equip mèdic? No sé, a anau... Un nom, vull un nom. És blan. A la base de, no sé... A la destreta del nord, per, per exemple, exemple. Per exemple. Alfred, diguis-hi la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Masies. Lleida. Fades. Conta. Potser. Alferes, què està fent amb el seu receptor? Res, res. L'estan atacant? Semblava, però no. Semblen trets. Alferes, estem esperant la resposta. Potser. Alferes! El, el monstre d'aquest nivell. Vinagre. Vinagre! Mal gust. Tremoló. Fred. A tensar-se. Ball. Pare. Mare. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Nervis. Nervis? Com pot un guerrer com vostè estar nerviós? Que el rei d'Algobo no ens protegeixi. Tinent, activi de seqüència d'anàlisi. Estàs segur, capità? som -hi. Sí, senyor. Alferes, el, el nostre ordre ha valorat. La seva capacitat per reaccionar davant els problemes negativament és vostè una mica lent, Alferes. Per tant, rep un punt negatiu. Mal començament, Alferes. El Feres, m'escolta, sí, sí. té davant seu, la pantalla del seu ordinador? Veu la casella amb el número que va donant voltes constantment? De 0 a 99? Sí, sí. Premi que ho sa vol, té per aturar el cronor. Ja Quin número apareix? El 5. El 5. El Ferres es troba a la cúpula de Tornamunt. De sobte, apareix davant seu un arbre enorme. Les seves branques l'atrapen. S'està ofegant! Què vol fer ara? Opció A. Provar de trencar branques. Opció B. Invocar un dels bruixots de Gaourem. Ja Opció C. Recorre un dels encanteris que li van ensenyar la base de reclutament. El B. L'opció B. B. N'està ben segur? Sí, sí. Només guanya un punt de força i cap d'experiència, tampoc cap de valentia. El Feres ha de pensar molt més la seva resposta. Em sembla que no em medita suficient. El Feres acaba d'entrar al Palau Imperial dels Gigerans darrere de la cúpula de Tornamunt. Sembla que l'escala que veu davant seu s'esveeixi de tant en tant i doni un pas cap a un monstre temible. Què vol fer ara? Opció A. Intentar conjurar un monstre similar per defensar-se. Opció B. Intentar trencar una de les baranes per defensar-se d'aquest monstre. Opció C. Corre en una altra direcció. L'opció B. L'opció B. Tan ràpidament no és habitual amb vostè això, Guanya dos punts de força, en perd un d'experiència i en guanya dos de valentia. Ens anem recuperant poc a poc, alferes.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 N'estàs segur, Feres? Sí, sí. Molt bé. Guanya un punt de força, en guanyat un altre d'experiència i han perd dos de valentia. El Feres no anem pas bé. Anem a fer un petit recompte. Si li sembla bé. Li sembla bé, el Feres? Sí, sí. Molt bé. Perfecte. Ha guanyat quatre punts de força. N'ha guanyat un d'experiència, però com que també n'ha obtingut un de negatiu, es queda amb zero punts d'experiència. I en té dos de negatius de valentia. Alferes, sense sembla que aquesta nit els nostres monstres estaran molt contents d'estar veient d'aquest nivell, Alferes. Sí, sí. Necessitava dos punts de força per vèn-se'l, en té quatre. Necessitava una experiència i no en té cap. I necessitava una valentia i en té menys dos. Alferes, el, el faus delicat se'l cruspeix ara mateix. <t 'en> Yes. Sí, senyor. Endavant. Estàvem examinant les cintes que ha aconseguit vostè, senyor Simons. Com li deia, jutge Rosen, la que hem escoltat, que responsabilitza inequívocament el capità... I si us plau! Cavallers, calli! Si aquest bàrbar em deixa acabar... Acabi, acabi. Aquesta era només la primera cinta. En tinc una altra que el sorprendrà, estic segur. Els pocs seguidors que cancarta el capità dins món salvatge. Escoltin-la. Gravació 2750 40, efectuada pel mercenari Duel Kion a un punt indeterminat de Doikaren Regna. Data difícil de precisar. Aproximadament 4 anys d'antiguitat. A notícies em portes! Senyor, avui hem atrapat un centenar de Doikarens prop de la frontera. Aquí té els cranis de tots cins. Faci el que vulgui, però deixi-me'n un. En vull un! Necessitvo estimar-lo! D'acord, fidel clau, però no t'agradaria més unir-te al meu brindis de Felta Verge? Esclar que sí, senyor. Tinguï la copa, per nosaltres, per la destrucció de l'Imperi Quervus i de molt salvatge. L'han reconegut el Capità i el seu interlocutor era Hamyuk Sheprens, l'anemic més formidable de l'Imperi. El Capità va ser el seu aliat. Que té una cosa d'il respecte, Capità Montaner? No. No puc negar pas que fa molts anys, més de quatre, més dels quatre que assegurava el senyor Simons, vaig estar al servei d'aquest monstre. Però això va ser producte de la meva inexperiència. El vaig deixar tan bon punt, em vaig fer càrrec de tot el que estàvem fent. Aquest és el motiu pel qual vaig poder formar part de la flota de l'imperi. Però, com deia, no me n'avergonyeixo, no! Desgraciat, l'acuso d'altra tradició, exigeixo que l'aixecuti... No s'anticipi els aconteixements, senyor Simons. No obstant, capità. Ha de comprendre que aquesta revelació afectarà notablement el meu veredicte. Ho sé, jutge Ruth, si no ho sé. retirin -se. Necessito la capacitat. Procuraré anunciar si la meva decisió tan aviat com sigui possible. Capità, pot procedir amb la seva missió? Sí, senyor. Ens veurem al capítol, capità. Probablement, però no estigui tan segur de qui morirà. És una amenaça. És el que vostè vulgui. No denunciaré la seva actitud perquè es retrasaria l'execució. Marxa ara mateix. No cal que m'ho digui dos cops. Alferes! Alferes, és per qui? Crec que tenim problemes amb el transportador. És així, alferes? Sí, capità. És veritat que tenim problemes amb el transportador. Sí, però, tot i això crec que podrem transportar una altra recluta. Facil alferes, Fà- faci ara mateix. Transport! Benvingut a Ciutat Salvatge, Alferes, Àlex Tortajada, de Barcelona. Hola. Hola, això és tot? Hola, bona nit, capitat. Després capital. de tot el que estem passant aquesta nit. Sí. Quina decepció. Ho sento per l'últim Alferes, era company meu. Sí, jo també ho sento molt. Calafent, Ray Togobun el protegeixi. no obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds preparat. El feres Tortajada, imagino que coneix perfectament el procediment que seguim per realitzar el test. Sí. El tinent Arellas li farà la primera pregunta. El feres, bona nit. Bona nit. Vostè ara és jove, bastant jove. Però imagini que de cop li cauen al damunt 70 anys d'arteriosclerosi, impotència i falta de mobilitat. Què faria? doncs, doncs em, em transformaria en un androide i no podria envellir mai més. Bona pensada, però perdria quelcom pel camí, potser la seva valentia com a guerrer. No, perquè continuaria mantenint el meu servei, el que canviaria seria el cor... L'ànima, els... potser? creuen en l'ànima? Sí. Li ensenyen el taller, els tallers d'escalets artificials d'Inmeic Dune. Observa els cossos flonjos dels nous fetos invertebrats, començant a ser processats pel gran especulador de les ombres, perquè s'integrin a l'exèrcit fred. Fa alguna cosa per aturar l'operació? Què? Doncs faria esclatar tot allò amb el crit. Sí. ...arribada d'en Blindat a Montsalvatge. Determinades regions celebren el fet que de, uh, aquesta desitjada... Bé, tornem a començar. Es protegeix el 5è aniversari de l'arribada d'en Blindat a Montsalvatge. Determinades regions celebren el fet, desitjant que s'acabi la pesadilla i aquest porc sanguinari guanyi, finalment. D'altres, qualsevol cosa menys resignats, decideixen unir-se en un flux d'energia i invocar els déus de la nostàlgia perquè s'eduquin i s'enduguin, Montsalvatge, al regne de l'oblit. A quin grup s'uniria? El, el segon. El segon, per què? Perquè qualsevol cosa és millor que no guanyar el blindat. És veritat, el Ferres. Pensa en un cavall, amb les potes trencades. Gairebé no pot respirar, però segueix viu. I podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir o simplement se n'oblida? Doncs faria el meu encanteri espacial de fusió i m'ajuntaria amb ell i amb la força d'un cavall i intelligència d'un home, doncs el blindat moriria. Quin és el seu encanteri? L'enregistrarem re... amb el nostre ordinador? És un encanteri de fusió. Com és? És juntant unes... una llengua de... de serp i una... i uns vidres... vidres pulveritzats, doncs... Eh, ho juntes tot i... i s'ha... El... molt rica que ho trobo, això. Sí, una miqueta. Esperem que funcioni, ho provarem. Digues la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Parlar. Veu. com important. Vida. Perdres. Laberint. Llançar-ho tot. Ruleta. Víctima. Blindat. Covardia. Mm. Ràpid o feres? Eh, covardia. Enemics. Enfrontament. Victòria. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Seguretat. La camí el blindat no se m'escapa. Per fi! Tinent activa la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, el, el nostre ordinador ha decidit donar-li un punt positiu. Les seves respostes semblaven molt i molt meditades. No està malament per començar. Els Alferes, sí. estem perdent la senyal gairebé. Tinent, redreci els electrons. Aquesta nit les connexions interplanetàries estan bastant malmeses. Es mal des de Ciutat Salvatge és complicat. Però, en fi, Alferes, té davant la pantalla del seu ordinador? Sí. Eh, veu la Casella amb el número que va donant voltes constantment? Sí. Molt bé, premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja. Yeah. Quin número pareix? El 7. El 7. Al Ferres Tortajada es troba a la cúpula de Tornamunt, on els reflexes de les seves altíssimes torres de cristany el desorienten. Potser està començant a veure visions. Què vol fer ara? Opció A. Llençar una descàrrega d'energia mental. Opció B. Segui caminant com si res. Opció C. Demanar als bruixots de Federa min un encanteri de protecció. Opció B. Opció B, seguir caminant com si res. Okay. Molt bé, guanya dos punts de força, en guanya tres d'experiència i en guanya tres més de valentia. No està gens malament. I pense que els podrà afegir en el punt positiu que ja tenia del test. No nem pas malament.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 N Està ben segur, el Feres? Sí, de veritat. Molt bé, guanya un punt de força, no en guanya cap d'experiència i sí se n'emporta un de valentia. Bons resultats, el Feres. bons resultats. El Feres ha arribat al crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell.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 Fa poc, aquesta roda metàl·lica. Bé, no ha guanyat cap punt de força per jupir-se. No s'havia de fer cap demostració de força, evidentment. Eh, guanya dos punts d'experiència i en guanya un mes de valentia. Fem un petit recompte, el Ha guanyat tres punts de força. N'ha guanyat cinc d'experiència i n'ha guanyat quatre de valentia, en total. Està veient el monstre d'aquest nivell? Ara. És el fals dedicat. Necessitava dos punts de força, una experiència i una bala en el dia, i el supera tots àmpliament! l'a vençut el Ferres. Molt bé. Finalment, alferes! No es pot imaginar l'alegria que em dóna aquesta nit, tan tràgica per tots nosaltres. Ens ha saltat pràcticament la nit, aquesta, mà. És cert. que Capitad, tenim un altre reclut de la perveret, senyor. Això crec, però primer podríem acomiadar el proper Alferes. No, se n'ha anat, ja. anat. Molt bé. obrir la seqüència de transport. Obrin, senyor. Benvingut a Ciutat Salvatge, Alferes, Marc Costa Garcia de Barcelona. Hola. Hola? Això és tot? Hola, bona nit. tot, Alferes. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bé, potser vostè no compren la magnitud de la tragèdia que estem vivint. Sí, sí. Ah, sí, sí? Sí, que no li passi res al senyor dolent Cat. Que no li passi res? Sí. Que no li passi res? Que no es passi res a nosaltres, en tot cas? Eh. En fi, que la fem rei to go, no el protegeixi. Tinent, seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Costa, coneix el procediment que seguim per fer aquest test? Sí. Bé, m'abstindré de donar-li més de tant. Saltinent li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Hola. Està dormint i troba molt bé en el seu limb particular. Però repentinament comença a sentir una musiqueta insuportable. Intenta despertar, però no pot. I quan més ho intenta, més s'ofega, més pateix. Com despertaria? Dura raó volada. Ah. Per exemple... Ha patit algun cop la febre dels pantans d'Oikaren? No. No? No ha experimentat mai els símptomes? Visibilitat reduïda en un 80% de forma subida? Transformació d'algun dels seus membres en troncs d'enmerto? No. No? I no en tinc gaires ganes. No m'estranya. Quin tipus d'androide interpret prefereix? El de la diplomàcia, el que no té miraments? Els de la gamma Tronget, potser? Els de la gamma Tronget. Per què? Perquè tenen un nom més bonic. I vostè creu que aquesta és una bona resposta al Ferres? No sé, que això no m'ho van ensenyar a la base. Sí, Ensenyem molt poques coses a la base. Mm -hmm. En fi, digues la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Parla. Massa. Corre. Ràpid. Acabar. Malament. Res. Impossible. No té importància. En té. Plaer. Odi. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? fermesa. fermesa? Davant què? D'en Blindat. Molt bé, Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Obrins, senyor. senyor. <fixi> No Alferes m'escolta, sí. l'ordinador m'acaba de sorprendre amb una conclusió que mai haguéssim esperat d'ell. Em diu que té instint l'ordinador, no sabem si creure'ns-ho. Però el seu instint li diu que potser vostè no sigui apte per l'emissió i li aconsegueix un punt negatiu. Perquè No sabem pas. Però vaja, crec que podria continuar tranquil·lament amb la partida una mica més endavant. Està preparat? Sí. Molt bé. He après qualsevol tecle per aturar el cronó. Ja està. Ja ho ha fet? Sí. Molt bé, quin número apareix? 29. El 29. El Ferres, m'escolta? Sí. sí. Acaba d'entrar a la cúpula de Tornamunt. L'està veient en aquest moment? Sí. De sobte apareix davant un arbre enorme. Les seves branques l'atrapen. S'està ofegant. Què vol fer ara? Opció A. Provar de trencar les branques. Opció B. Invocar un dels bruixots de Gaurem. Opció C. Recorre un dels encanteris que li van ensenyar la base de reclutament. A. Opció A. No guanya cap punt de força. No en guanya cap d'experiència i tampoc cap de valentia. No anem pas bé, alferes, No anem pas bé.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 Molt bé, guanya dos punts de força, en perd un d'experiència i en perd dos de valentia. El Feres, sí. m'està escoltant? acaba d'entrar al Palau Imperial dels Gezerans darrere la cúpula de Tornamunt. Però això ja ho havia fet abans. Oi, El Feres? Sí. Bé, veig que està batent. Ha arribat el crepúsculo de Zeus on s'amaga el monstre d'aquest nivell. L'està veient? Sí.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 Fa un recompte? Sí. Ha guanyat tres punts de força en total. N'ha guanyat menys tres d'experiència i només en té un de valentia. Està veient el monstre d'aquest divendres? Sí. Doncs sabrà que necessitava com a mínim un punt d'experiència per vèncer i no el té! El Ferres! Ah. Quina llàstima aquest Alferes. No creu, tinent? Crec que la meva i el reclama el transport del terreny recluta de la nit. És possible, capità? Bé, efectuï el transport. Endavant. Benvingut a Ciutat Salvatge, Alferes. Jordi Varela, Grelo, de Barcelona. Hola, capità. Bona nit. És diferent, això, a la nou arcàngel, veritat? Sí, bastant. Canviem molt. Mol. Calafel Reitogobo no el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Ferres Varel, adonat que coneix perfectament el procediment del nostre test, m'abstindré d'entrar en detalls. El Tinent li farà la primera pregunta. Aceres, bona nit. Imagini que súbitament se n'adona que, no, que és una dona i no un home, amb tot el que això implica. Probablement es tracti d'una de les estratagemes de Amiux per desconcertar els nostres guerrers. Sigui com sigui, un dels bruixots li ofereix recuperar la seva masculinitat a canvi d'oferir-li els seus serveis eternament. Accepta? No, crec que no acceptaria, perquè les dones també tenen molts punts positius. M'adequaria a, a aquest nou cos. N està segur, Alferes? clar que ja sí, capità. Molt bé. La que li ha explicat el tinent és només una de les moltes transformacions que pot patir un guerrer durant el combat, Alferes. Que li semblaria convertir-se en un covard? que li semblaria que per obra i gràcia de l'equivocació d'un dels terribles comissari, Jeslin acabés patint les tortures que s'infligeixin els presoners de la presó de Ciutat Salvatge? Com se n'escaparia de l'edifici? Home, bueno, jo crec que com un Alferes va dir que va haver o va dir molt bé, és que es, en la història està feta dels quarts O sigui que bueno, intentaria escapar de tots els mitjans que estiguessin al meu abast. Bona reflexió. Els ballarins de la mort li ofereixen la, immort la immortalitat a canvi de que s'uneixi a la seva tropa d'assassins. El primer objectiu seria la seva família, els membres a la qual almenys podria oferir un lloc a la dreta del pare. o acceptaria? Va, jo crec... Per què? Perquè, bé, jo valoro molt el meu pare. Coneix el tarannà d'en Max Nonsens a Montsalvatge? No, no em sona gaire. No ho sap? No sap res d'ell? No, a la base no, no em van informar, capità. Doncs bé, de saber que l'Imperi ens ha ordenat trobar per evitar que ho facin abans les forces de Mew Sheperens. On creu que has de trobar ara un personatge com aquest que ve de la Terra? I jo crec que es trobaria, bueno, a un planeta... Amb... Digues la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Sempre. Mai. Cridar. Eh, Esbufarà. Abans. Després. Emoció. Ira. Ningú. Tu. Curiositat. <laughs> Sempre. Raonable. Algú. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? La meva ira de la... Molt bé, tinen activa la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, el, Feres, el sí. nostre ordinador li ha concedit un punt positiu. Malgrat que els seus coneixements sobre Max no ensenis, no són excessius, però vaja, s'informarà. Intentaré informar-nos. Oi sí. que sí? Esclar que sí, cap i tant. Varela està a punt d'endinsar-se en el segon nivell de Montsalvatge. Saludi el tornucos d'aquest portal. Premi la tecla ESC. Ara fa el meu cyborg. Ah, és veritat que vostè té un cyborg? Exactament, capità. M'avisarà com no ho hagi fet? Eh, sí, bueno, ja l'està ja escoltant, capità. Perfecte. Introdueixi el següent codi. 4, 5, 2, 2, 0, 6, 2 i 1. El Ferre Sabreno o el seu Cyborg, veuen la pantalla amb l'estructura metàl·lica i el crono? Un moment, Capitán, què transmiteix? A veure, si la recepció és millor en aquest cas. Sí, Capità. em comunica que és el 12. Magnífic. Que què? Que és el 12, m'acaba de dir. Ah, que acaba de treure el número 12. Sí, bueno, ha pres la tecla abans de temps. Ah, ho ha fet abans de temps. Bé, no importa. El Feres Agreló, o el seu simbion, acaba de ser xuclat pel túnel de llum i morts. El seu cap s'emboira, només veu ombres grisoses, cares desdibuixades que ploren perquè no troben el camí, ocents amb les ales trencades que cauen formant remolins. Què vol fer ara? Opció A, ajudar un d'aquests ocents. Opció B, treure's de vida després d'haver invocat un dels ballarins de l'amor blancs. Opció C, trencar un dels canons de llum amb el seu láser. Pensi-s'ho bé, Feres. Sí, com crec que l'opció B és de covards i l'opció C no requereix massa força, o optaria per l'opció A. Ajudaria un d'aquests ocells. No està mal pensat, el Ferres. Guanya un punt de força, en guanya tres d'experiència i en guanya dos de valentia. Sembla que l'experiència de salvatge realment ha estat ben aprofitada. El Ferres, els als bisbes de Terpium, li dona la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat amb les quals juguen els bisbes entre ritual i ritual l'hipnotitzen. Però tot i així, concentrant-se, pot arribar a veure un perillós sarcciut corrent per terra. O vola pel cel. Vol per terra, capità. Molt bé. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a la base esperança, ignorar els terbions. Opció B. Fer explotar una de les esferes amb un crit fa un duc. t i Opció C. Seguir endavant i procurar esquivar el sarcciut amb un sal. En dels ensenyaments primaris de la base, jo crec que faria servir l'opció B. El crit, fàcil! Te y chikat. Amb més força. Te y Molt bé, guanya un punt de força amb guanyadors d'experiència, però no se n'emporta cap de valentia. Al Ferres acaba d'entrar al regne de Castellsang, un dels més perillosos de Montsalvatge. Dels abismes infinits que rodeixen el Castells sorgeixen milers de bombolles de sang ardent de Mioc Sheperens. Què vol fer ara? Opció A. Aturar-se i pregar els déus del vent que s'enduguin la sang. Opció B. Aventurar-se per l'esquerra. Opció C. Tancar els ulls i seguir endavant a cegues. Bé, capità, jo tancaria els ulls i amb la meva energia mental en concentraria en aquestes boles per que no em toquessin. Tan confia en els seus instints? Amb la meva ment, sí, capità. Doncs malament perquè la pot trair amb la mioc xeperens tan a prop. Per un punt de força, en perd dos d'experiència i en perd dos de valentia. Dem a fer un petit recompte, el Ferres. Té un punt de força, en té tres d'experiència i en té dos de valentia. Està veient el monstre d'aquest nivell, el Ferres? A través de ulls cibernètics del meu Cyborg, sí. Molt bé, és un cub desubicat. Necessitava un punt de força per vèncer. -l. Un d'experiència i dos de valentia. I els té tots, el Ferres ha guanyat el cub desubicat. Alferes és vostè la nostra esperança. Ens veurem aquí la setmana que ve. Molt bé, gràcies, capità. D'acord? Ha estat un plaer servir vostè. I igualment, capità. Bona nit. Els he convocat aquí, senyor Simons, capità Montaner perquè ja tinc un veredicte. També he cridat, capità, als membres de la seva tripulació que van aconseguir escapar de l'explosió perquè la meva decisió també els afecta. Endavant, jutge Rousen. Capità, els nostres ordinadors han confirmat les meves sospites i les teves gravacions són autèntiques. Això és impossible. És un fet. Per tant, el condam no mort. Guàrdies! Prepan-lo per l'execució. Us se n'ar Us juro que us n'ar arrepentiu, tots vosaltres. Mm, Diré que volgui, capità. És tot el que pot fer.